Hola totes, aquí comença un any més, una, pro... una temporada més, aquest, al vostre programa, Onda Libre, el 13 de setembre, i quan són a l'ordinador de l'estudi, 12 i 2 minuts, en el rellotge de la resta de persones, les 12 i un quart, ja, 12 i un quart, benvinguts i benvingudes, doncs a tots... Tornem a trobar-nos en aquesta, la vostra ràdio lliure, contrabanda FM, al 91.4 de la FM de Barcelona. Benvinguts, quina alegria, de veritat. I si seguim amatent eh, la mateixa ràdio, com ja fa quatre anys, com bé saben tots aquells que van venir al nostre aniversari d'abans de les vacances d'estiu, que vam celebrar els quatre anys ja en entenen aquesta ràdio, doncs eh, si seguim amatent eh, contrabandes serà perquè també mantenim totes les dades. Així que, com cada vegada que comencem el programa, comencem a donar les dades bàsiques de contacte. Comencem pel número de telèfon de contacte. Ja veu que no hi ha un ordre tampoc preestablert en això de començar a donar les dades. El número de telèfon és el 933173 66933173 66. Com es diu en aquests casos, les línies hi són obertes perquè pugueu trucar, participar i dir la vostra. Si no, de què seríem una ràdio lliure. Aquest programa s'emet tots els diumenges en directe a partir de les 12 del migdia, 12 i 10, 12, 12 i 10, ja hem dit que hi ha aquest acalatge entre l'hora de l'ordinador i l'hora real, no? l'hora en què discorre al matí, i té una remissió els dimarts a partir de la una del migdia. O sigui, ja sabeu l'horari diumenges a partir de les 12 fins a dos quarts de dues i dimarts es remet, es repeteix un altre cop però ja en diferit el 91.4 a partir de la una del migdia. També ens podeu enviar un mail a la següent direcció de correu electrònic: ondalibre1917@yahoo.es. 1917 en números. ondalibre1917@yahoo.es. I per tots aquells que vulgueu més info sobre el programa, i recuperar programes antics que haguem fet i, doncs, això, tornar-vos a escoltar i descarregar-vos-els al vostre ordinador i escoltar-los quan vulgueu i com vulgueu, doncs només teniu que consultar el blog del programa www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com on podreu descarregar programes antics i també deixar els vostres comentaris. Contrabanda FM s'emet el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Per tots aquells que ens escolteu fora de l'àrea metropolitana, ho podeu fer a través de la pàgina web, de la plana web de la ràdio, www.contrabanda.org, on podreu tenir més infos sobre... A aquest projecte de Ràdio Lliure i Autogestionada i també a escoltar altres programes en format podcast, wcontrabandaorg Bé, hi ha canvis uh, aquest any... <ríe> no, bé, uh, això, una vegada donades ja totes les dades, doncs, uh, i sent el primer programa d'aquesta nova temporada 2009-2010, volem anunciar-vos amb eh, tota l'alegria que això ens fa davant de, dels nous canvis de canvis, renovació, allò, tota, bé, bueno, tot el lema de renovar o morir que Onda Libre patirà un, uns canvis, uns canvis per millor des dels continguts fins a les dates d'emissió i fins a la gent que estarem aquí a l'estudi doncs eh, per què? Perquè d'entrada tenim una persona més amb nosaltres que ens ajudarà a fer aquest programa cada diumenge Donem una forta benvinguda, no?, com es diu a la tele, a la nostra nova col·laboradora en aquesta nova etapa, la Mar. Bon dia, Mar. Hola, bon dia. Bon dia. Eh, bueno, només dic que sóc la Mar, que he vingut aquí per eh, col·laborar amb aquest programa, que estic molt contenta, d'On de Libre, eh, i sobretot per fer aquest monogràfic, que bueno, ara us explicarem una mica, sobre història del moviment obrer català. Aquests són una mica els canvis d'On de Libre. I, i rep. estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Tu ja la coneixies, on de llibre? I tant, sóc uh, fan i oient eh. des de fa molt de temps i m'alegra molt donar el salt i col·laborar amb vosaltres en aquesta ràdio. Molt bé, doncs això, hem dit que primer programa i comencem amb canvis en positiu, eh? com si diguéssim. El... Doncs això, ja ho ha dit, la Mar, de qui, doncs, això ens acompanyarà, acompanyarà a partir d'ara cada, cada diumenge, i que tindrem uns nous continguts, una, unes noves dates d'emissió inclús, i que això dedicarem al programa d'avui, a donar-vos la benvinguda i a explicar-nos tot això de nou que passarà el programa. Benvinguts a Onda Libre. Continuem nosaltres fins a dos quarts de dues. los amiguitos. En este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles ganos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! ¡El cerebro! natalitat, immigració, habitatge, nivell de consum. Els diaris, la ràdio, la televisió ens bombardeja contínuament amb tot tipus de dades, informes i pronòstics amenaçants. Però què s'amaga darrere de tot això? Què és el que realment està canviant? Què és el que fa que jo tingui un sou i un pis més petit que els meus pares, tot i estar igual o més qualificada? Què és el que fa que m'apropi més al nivell de consum dels meus avis, tot i que l'estructura social hagi canviat tant? I el més important, teni, tenim alguna cosa en comú? Sí, que som treballadors. És a dir, sobrevivim venent la nostra força de treball als posseïdors dels mitjans de producció. I a què es deuen aquests canvis? Aquestes millores i retrocessos? Podríem dir, vulgarment, que una estira i arronça entre nosaltres i els posseïdors d'aquests mitjans. Per tant, aquestes condicions mater materials que determinen on vivim, què podem comprar, quants fills podem tenir, a quina edat morirem, no han sigut caigudes del cel, sinó que les seves fluctuacions es deuen a una lluita constant i concreta, lluita de classes dels treballadors contra els que necessiten la nostra mà d'obra, i d'ells contra nosaltres. A l'actualitat, aquestes explicacions ens semblen llunyanes i anacròniques i últimament molts treballadors hem perdut la consciència de ser i, per tant, les ganes de lluitar. Tristament per nosaltres, els nostres explotadors han seguit plenament implicats en aquesta lluita històrica i això explica que estem perdent moltes conquestes laborals i socials aconseguides en tany. Inestabilitat laboral, l'acomiadament lliure o quasi, sous baixos, privatització del sector públic, sanitat, educació on de llibre creiem fermament en la importància d'investigar, parlar, treure la llum tota la història del moviment obrer al nostre país des dels seus inicis per donar-li la importància que es mereix. Construir nous marcs d'actuació on els treballadors tornem a ser protagonistes d'una manera activa, combativa i ferma de la nostra història i adonar-nos que no estem sols ni hem sortit del no-res, sinó que formem part de tot un procés històric que ens ha convertit en el que som ara conèixer el nostre passat és conèixer-nos a nosaltres mateixos en la nostra condició de treballadors i treballadores i tenir això present ens ajuda a saber quins interessos de classe i defensa, el president de Patronal, quan suggereix l'acomiadament gratuït o el president del govern quan insta les famílies a apretar-se el cinturó mentre subvenciona els bancs i a les caixes. Home, què passa, Ricky? Patrullant per la mina, no? Que vagi de gust en tota la teva colla de gossos, cabrons. Oh, oh, oh. Escolta això que et vaig explicar. Oh, oh. És la història d'un xaval no molt. Partit. Abans era un espanyolito podrit. I li fa por el que dirà la gent. Però un sou i cotxe de l'empresa, ella està content. Ara jo escupo el seu pas. I si pogués, li trencaria el nas. O li deixaria casa oberta el cas, Perquè quan arribes, només es trobes un solat. I aquest paio ha fotut a monso d'esquadra. Pensant en lo maco gastarà. Quan una pistola al seu síndrome penjarà. Molt sincerament, per mi és només d'un altre pàl. O a què no donaré pas la mà. Ni convidaré mai més a tabac. Ni compartiré res del que faig. Perquè ara per mi que et és un gran desgraciat. I un mal malparit, un cabrit, que no vull que estigui aquí. Amb els meus amics, ni en el meu barri, ni en el meu camí. Sí del mig perquè no el vull veure per aquí per no voles que no el vull ni sentir ni pretengui molt menys que el respecti són sentiments que en vénen de molt ben ben endins. i per mal que diguin aquí no hi ha cap canvi de Mossos d'Esquadra de Picolos i Segurates, i segurates. Guàrdia Urbana Monttapasma i fins als Nassos n'estem de trobar-ne de Mossos d'Esquadra Segurata Colors i segurates Guard hermana molt de pasma cap policias assassinços n'estten No volem més pasma Ni pública ni privada, no no no No, no volem més pasma no. Iè se'n vagin, vagin cap a casa.ada si quet'n peres Jurat de pantera Pujor el mas i ferro sola Amb la seyera També està la Cases, sempre sincera on tu veus una senyera ella veu una estanquera dius que la plaça no està malament no. perquè si t'ho corres hi ha possibilitat de sens però que no ho entens amb qui vens a qui et pens a qui tens, a tu et el temps o no ho comprens cremes com vincents que assumeixes el teu temps en un treball molt intens sobre un camp ampli i extens i ja pot vigilar amb allò que ens prens perquè et pot gustar la vida al millor que ten en unmosu das quatre4 I ja no et sa que el xaal nu sent fin desfodir farla i digas tan que parlas És per què em pas o mauque cabrón tu digas ta que cull parta Bueno Rickquixo t' sito al millor i parmi al millor vol ni cara tu et pasi al Bueno, Ricky, jo t' sito al millor i parnya al mi millor vol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 Bé, i com, com ha dit la Mar, en que quasi podríem considerar eh, el text fundacional o el manifest que vol, que vol explicar els nous continguts que li volem donar al programa, eh, parlant sobre la història del moviment obrer és parlar sobre la nostra pròpia identitat com a classe treballadora, com a classes populars. I d'això és del que anirà ara endavant Esperem que pugui abarcar fins i tot tota la temporada 2009-2010 de d'Onda Llibre a Contrabanda FM, és a... un, un tema prou important. És un tema prou important. Doncs això, a parlar sobre la història del moviment obrer català, perquè li volem donar aquesta significació de país, però evidentment dins de les condicions d'explotació universals que pateix la classe obrera sota el capitalisme, això també, evidentment, ens portarà a parlar en un sentit ampli de classe obrera tant a l'estat espanyol, a Europa i a la resta del món. Eh? Jugarem a l'entorn d'aquestes dues dos eixos, com, com si diguéssim. Doncs, eh, per nosaltres, conèixer la història del moviment obrer és, ja ho hem dit, té aquesta importància identitària també té una importància de, de conèixer la pròpia història en els seus fets, és a dir, ens la dedicarem a narrar-la, i també suposa conèixer la història de la lluita de classes en les seves condicions històriques, que han estat mediatitzades per l'acumulació del capital, podríem entendre també, que és la història del, del moviment obrer, la lluita en contra de, de l'intent d'extreure'n el màxim de, de plusvàlues, o també el canvi de les condicions socials d'estructuració de la plusvalu en jornades laborals, en ensenyament, en cultura, etc. La història del moviment obrer es pot mirar des de, des de tots aquests vessants, inclosa també com la història de les diferents conquestes obreres enfront del capital i per un intent d'un major repartiment de la riquesa social, com si no hem d'entendre la jornada laboral de les 40 hores setmanals uh -huh. per exemple també podríem entendre, això és en un sentit positiu, podríem entendre el moviment obrer o la història del moviment obrer des del punt de vista negatiu com aquelles pèrdues o aquella depauperització progressiva que intenta sotmetre la burgesia a la classe explotada. És a dir, com aquelles pèrdues que va patint en les seves condicions de treball la classe treballadora. Bé, tot això que, que pot quedar molt teòric i és el que intentarem fer avui, doncs una, una mica una reflexió més, més en abstracta, més en general per després començar amb aquesta narració històrica, cronològica que volem fer sobre la història del moviment obrer català eh, també necessita de ser concretitzada amb una sèrie d'exemples de del que volem dir història del moviment obrer i en concret ara per parlar en negatiu conèixer la nostra història és també conèixer el que hem anat perdent durant el camí i el que hem de lluitar per intentar recuperar. La font ho traiem del diari de l'esquerra independentista, Accent, que fa un repàs sobre les diferents reformes laborals que han afectat el moviment obrer en 30 anys de democràcia parlamentària burgesa i monàrquica. Que és una mica el que hem dit al text al principi, no? però dades contrastades perquè veieu que no, no ens inventem res. Cronologies de retallada dels drets laborals. Eh, per una banda, les principals regressions en els drets laborals. El 1984 s'incorporen nous tipus de contractes eventuals i precaris. El 1985 s'augmenta de 10 a 15 anys els mínims de cotització per tenir dret a la jubilació. El 1994 legalització del prestantisme laboral, les ETTs. Eh, nova ampliació dels contractes temporals amb més tipus de contractes d'obra i eventuals, incorporació de contracte d'aprenentatge sense cotització de la seguretat social, legalització de l'acomiadament dels treballadors en situació de baixa mèdica. Al El 1997, els treballadors, els treballadors en situació de baixa que són acomiadats no continuaran rebent la prestació d'incapacitat temporal sinó la de l'atur augment de les bonificacions a la seguretat social per a les empreses. 2002, enduriment de les condicions per a l'accés de prestacions d'atur. El 2007, enduriment de les condicions per a l'accés a les prestacions de jubilació i reducció de les prestacions d'invalidesa. Eh, això per una banda. I després també tenim eh, l'evolució en l'acomiadament improcedent, que començaria aquest retrocés el 1977, Eh, indemnització eh, de 60 dies per any treballat amb límit de 5 anualitats. El treballador té l'opció d'incorporar-se de nou a l'empresa o d'optar per la indemnització. 1980, indemnització de 45 dies amb el límit de 3,5 anualitats. El treballador ja no té l'opció d'incorporar-se de nou a l'empresa. 1994, ampli ampliació dels casos d'aplicació de l'acomiadament objectiu amb indemnització de 20 dies. 1997, nou contracte bonificat per col·lectius de dones aturats i majors de 45 anys amb acomiadament de 33 dies, amb un límit de dues anualitats. Nova ampliació dels casos d'aplicació de l'acomiadament objectiu. I, finalment, propostes pel 2010, nou contracte únic amb indemnitzacions de 20 dies per any treballat per tothom i això seria una mica tota aquesta informació que han recopilat a l'accent i que il·lustra molt bé doncs, tot el que anem parlant fins ara Bé, doncs um... Com hem dit, abans de llegir totes aquestes dades que són també un, un, un reflexe negatiu de com evoluciona històricament les condicions de vida de la classe treballadora i com la burgesia mai s'oblida, no? podríem dir, mai s'oblida de, de quina és la seva missió històrica, que és perpetuar-se en el domini, per mm -hmm. uh... Anem a fer una pauseta i, bueno, el programa primer d'avui eh, volem reflexionar sobre els eh, conceptes amb els que utilitzarem al llarg de tot aquest temps. Serà un, un programa una mica més reflexiu i té a veure precisament amb, amb les paraules del, del propi títol, dels continguts, no? Història el moviment, eh, Història moviment obrer. No? i sí, sobretot reflexionar sobre aquests termes uh -huh. eh, amb els quals treballarem per iniciar la, la narració de la història del moviment obrer que volem fer en forma narració no? Uh -huh. no, no, no tan sols explicar cronològicament tots els fets sinó també com vivien aquelles persones quines persones eren eh, i, i també portar els protagonistes bueno, encara que en alguns casos no pot ser però volem portar protagonistes a la història gent que ens pugui explicar coses de primera mà també per això agrairíem la col·laboració de qualsevol oient que vulgui parlar sobre el tema, que conegui algú, que ens pugui passar qualsevol contacte. Estarem molt agraïts. I, i bueno... No, és, és, és només dir això, que, que, que quan es parla de la història del moviment obrer es tendeix a parlar en, en grans termes i posant dates molt àmplies, molt, molt generalistes, no? que si la vaga obrera caia, de la canavenca no? o, o tot el moviment eh, o el vaguista de, de la transició bueno, nosaltres també ens agradaria una mica fixar-nos en la microhistòria en la petita història quotidiana que també és la que, la que més es pot reflectir als nostres oients no? perquè en el fons ja en una sèrie intentem trobar a lo millor les continuïtats que hi ja ha hagut al llarg de, de la història del moviment obrer, aquelles continuïtats que venen marcades per l'època històrica capitalista en la qual vivim. No? Però, potser, per entendre tot això, primer necessitem reflexionar uh, sobre quines característiques té la classe treballadora sota el capitalisme. I per això, avui, en aquest programa, volem indagar, volem discutir sobre conceptes com classe com classe obrera, o també sobre moviment obrer i com ha sorgit aquest històricament dins del capitalisme. I ja us hem dit, estem en directe avui diumenge, quan són la 1.30 del migdia, i podeu trucar al 93-317-7366. Doncs això, anem amb una pauseta musical i continuem al programa. Bato. to. ran up on me, poppin' off with his homies like he was a straight G. Asking where I'm from while he running up. Gang bang, my set on there one of them. Some things, son, they just don't change. Fools don't respect nothing but to gang bang. Hey, hey. what we'll see this what's up, dog with the law. Oh. I have you suckers running like a marathon little G's trying to creep on the east what it talking about they gon get my chain and they gon leave for it But they don't know once they get close that's tick-tack to three little G's laid on the Watch club out. Watch yeah out. this happened yesterday on the west they sprang i heard an essay say he said fuck what you won't believe what they saw i saw these pack of guys and they act real hard But they just, They twist the finger say you know who we yall he said i don't give a thing snoopy doggy dog uh -huh. they keep fucking and it went too far so stupid went straight through The trunk of this car He got us then they start running hard He started firing And then he just charged Run, run, run Run, da, da, da, da. run, run Run, run, run Run, run, run Run, run, run Run, run. I didn't mean to hit what I hit in that as3 one these dead nine in and these suckers are scream for free but for what G like me is just a case that you can see I tracked the Mac back and pop off rope and snapped your neck back and drop off falsely I haven't seen my mama in the weed machine even ran them off about me bump that I ain't give them about the law say they wanna to brawl you would think that they were brawlling Believe in all the things that you never saw in it y'all yeah. been a dog Smoke you like a menopause You think you know But this can't go You think you'll blow oh my door What the no See these suckers proceed to speak So feel the need to bleed oh you hear my enemies going If I you won't believe what I saw I saw these pack of guys and they act real hard and what they do They twist their fingers say you know who we are He said I don't give a f***ing Snoop Doggy Dog uh -huh. They keep talking He got then they start running hard He started firing and then he just charged Run, run, run, run Duck, duck, duck, duck. Run, run, run. Run, run, run, run, I wouldn't be the G that I am If I didn't pop suckers in their mouth I beat David And Snooper keep them foot on the streets And leave them covered in sheets Run with the homies with the heat you never seen a thug like this You've never seen a dub like me. And I ain't weak for wanting peace. In fact, I could be peace of the East, you little buster. I never hesitate to take the blame Look, I'm really trying to change my ways I gotta move my team, just my people. The screaming that we need more. But funnel is illegal. But bang on the stone, make it feel like a drive It's a shame, but somebody got a guy. They say it happens state to state. But when I'm out in L.A., all I hear the S.A. say, they go fucking. Won't believe what I saw I saw these pack of guys and they act real hard they do They twist the finger say you know who we are He said, I don't give a f***ing Snoop Doggy Dog uh -huh. They keep talking and it went too far So Snoopy he went straight through the trunk of his car he, he got his f*** and they start running hard He started firing and then he just charged Run, run, run Run, run, run, run. run, run, run. run, run, run. Run, run, run. Snow dog, damn boss. Skateboard beaters, damn boss. D.P.G., damn boss. BBC, you know damn boss. Come get now. Snow dog, damn boss. Skateboard beat, you know damn boss. Come get now. BBC, damn boss. D.P.G., say you know damn boss. It's time. It's about time.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 I wish I was special So fucking special But I'm a creep això, com dèiem el, el... abans de la pausa, en aquest programa d'avui anem a reflexionar sobre una sèrie de, de conceptes anem, anem a, a fer una, una abstracció no? d'aquesta narració més concreta de la història del moviment obrer per, perquè entendre també d'on sorgeixen eh, històricament les eh, aquests conceptes és a dir, no és, no és una, una construcció només teòrica sinó que ja ha abans una, una pràxis històrica una realitat social que es desenvolupa i després venen els teòrics i comencen a omplir-ho de contingut conceptual eh? com si diguéssim però l'objectiu últim és el que tenim que tenir al cap que és el que volem aconseguir amb, amb, amb, amb tota aquesta reflexió que volem fer al llarg de, de l'any i és tornar a sentir-nos orgullosos de ser treballadors. I no només perquè formem part de la classe explotada, sinó també perquè hem escrit, el, hem escrit i hem sigut protagonistes d'algunes de les pàgines més importants de la història d'aquest país i de la història en general de la humanitat. I sí. només per, com deia l'Allende, només vull recordar això, recordant que fa poc ha sigut la commemoració de, de la mort del president Salvador Allende la història és de los pueblos i nosaltres nos volem recordar-la. Eh, I bé, un dels conceptes pels que volíem començar és pel concepte de classe, no? Uh -huh. eh, I bé, mm, entenem moviment obrer, nosaltres com una expressió superestructural de l'existència de dues classes antagòniques, o sigui els explotadors i els explotats eh, i per, eh, perquè existeixin per la classe obrera, primer han hagut d'existir les classes socials no? seria com si ho veiéssim com un gràfic primer són les classes socials després la classe obrera i després el moviment obrer no? perquè la classe obrera no ha estat sempre organitzada no? han hagut de passar una sèrie mm. de coses que bueno, comencem a explicar-les al proper programa Eh, i això no, el, el, el, Està ben explicat aquesta és la, la, la seqüència però una, una de les coses que, que sociològicament eh, i també a nivell de consciència per començar a poder parlar sobre història del moviment obrer primer és eh, entendre que al llarg de la història de la humanitat les societats s'han estructurat en classes o sigui, és a dir, eh, no és aquest discurs eh, liberal i pseudocristià cristià que la humanitat ha existit com una unitat de convivència, com una comunitat de convivència, amb interessos enfrontats per qüestions morals, ètiques, jurídiques o religioses, sinó que la humanitat, com a conjunt, d'éserts vius que han poblat la terra evidentment ha existit des que l'home és no? quasi és una redundància dir-ho però que la seva organació social ha sigut en classes, és a dir en dues classes diferenciades pel seu estil de vida i pel lloc que ocupaven en la societat en quant a la producció. Però, o sigui, no? sempre ha hagut classes socials però uh -huh. no sempre ha hagut classe obrera que, Exacte, exemple, això és el que volem explicar, raó. En l'època feudal no hi havia obrers, sinó... Hi eh, havia... Els serps. Els serps que, que tenien que el seu tros de terra i els anaven una part, no? A la societat esclavista havia els esclaus, però eren diferents eh, dels obrers, sobretot en el mode de, de com tenien els mitjans de producció. Si o sigui, l'esclau era el mitjà de producció si mateix... Uh -huh. I el serp tenia el seu, propi, el seu propi mitjà, no? Li donaven la terra i ell donava una part. En canvi, l'obrer és el primer que lloga la seva força de treball i que no està en contacte amb, amb les forces productives, no? no sé si que n'està separat. Està separat. Exactament. És a dir, l'han desposeït. Amb poder la, la, el mode de producció que més proper queda al capitalisme i aquelles condicions de la classe explotada amb què més fàcilment es pot comparar sigui el mode de producció feudal perquè home, també ho podem fer amb l'esclavista el, no? el de Roma, el que tot té, tothom tenim al cap però bueno, diguem que la transició cap al capitalisme abans es va fer des del feudalisme el serf que l'any 1100 treballava al camp perquè se li havia concedit unes terres de les quals ell no n era propietari però les explotava en el seu dia a dia o sigui, tenia un usufructe que se'n diu uh -huh. i després estava obligat per la coerció que patia militar eh, pel noble que al mes o als tres mesos o quan sigués, li tingués que donar una renda, una part dels seus productes eh, diguem així, estava molt a prop de les seves condicions laborals és a dir, quan ell s'aixecava pel dematí el, el lloc de treball el tenia més o menys a prop ell Sabia, o manava o decidia quan havia de plantar tal o l'altra cosa, quan havia de treballar en tal o qual moment, és a dir, estava lligat a les condicions de treball, no? Estava interrelacionat d'alguna manera. En canvi, l'obrer no. L'obrer va a la fàbrica, l'obrer en el sentit clàssic, eh? evidentment, ara no és que tothom Siguem obrers i tothom va a la fàbrica. Parlem... Bueno, després parlarem de diferència obrer assalariat. Obrer assalariat, exacte. No? Eh, existeix aquesta diferència. Però l'obrer clàssic, aquell que comença a diferenciar-se del treballador que estava al camp, del pagès, és aquell que va a la fàbrica i va a un lloc on hi ha uns mitjans de producció que han estat posants per un capitalista i ell va allà i va com a persona que únicament té en propietat la seva força de treball. No disposa d'una altra cosa. sí. Per això és tan fràgil, també. Les seves condicions eh, en quant a horari, en quan a sou, en quan a forma de treball, ell ja no pot decidir res de tot això. Ha estat desproveït, desposeït. I aquesta és una, diguem així, dels trets característics de del que podem entendre com a, com a classe explotada o obrers sota sota el, el capitalisme. Em sembla que la... la això és, això és de principi, no?, veure les societats estan estructurades en classes socials, però també és important entendre que no són classes socials que busquin una harmonia, no?, que busquin viure en pau, sinó que, com deia Marx en el Manifest Comunista... Eh, la història de totes societats fins als nostres dies és la història de lluita de classes, de que hem parlat abans. Uh -huh. eh, Bé, bueno, dir que es pot estar a favor o en contra de Marx però no hi ha dubte que ell és el que va descobrir les classes en la història no? i que va donar un nom i una definició al proletariat i bueno, també eh, Marx parlava de tendència de polarització en el capitalisme actual no? eh, i bueno, se'n podria parlar molt no? sobre les classes també hi ha tot el tema de la classe mitjana que és el gran paradigma no actual que és com la il·lusió Eh, que ens han volgut donar les classes dominants, que no, han volgut ampliar la noció de l'estratificació de la classe treballadora. O sigui, no ets treballador o explotador, sinó ets classe mitja alta amb una segona residència. Eh, classe alta amb un perfil sociocultural, no sé què, no? Uh -huh. Quan, I aleshores eh, t'allunya una mica del de que és el que ets tu, no? Un treballador com un altre. I separa també els treballadors entre de la CII, no? Un treballador d'un banc no, no es considera del mateix classe social com un treballador de l'obra, per exemple. No, no, no, vull, no vull deixar aquest, aquest debat, perquè em, em sembla molt interessant, sobre, sobre allò de les classes mitjanes, sobre la classe obrera, i ja és el que estem, hem dit abans, no? comencem a ampliar la noció de, de classe obrera i comencem ja a parlar de classe mitjana, de classe salariada, etc. Però només ja per, per acabar amb aquest tema, de, de, per conèixer la dinàmica d'una societat de classes, eh, tenim a establert que, la història de la humanitat és una història de, dues de, de, de, de societats humanes dividides en classes socials que són antagòniques i que fruit aquesta lluita entre classes és com ha avançat la història. Uh -huh. El motor de la història és la lluita de classes. I que la tendència és a la polarització entre dues classes definitivament antagòniques, que és per un costat l'obrera, la classe obrera, o la classe treballadora, i per l'altra, la classe burgesa. Evidentment, el desenvolupament de les forces productives, el desenvolupament social i de la complexitat social ha anat fent que apareixeixin estratificacions. Moltes vegades aquestes estratificacions, buscades per la pròpia classe dominant, que necessita un coixí intermig que la salvaguardi d'aquest enfrontament directe entre la, amb la classe treballadora. No? I també, per aconseguir una estabilitat social, necessita que part dels seus guanys, part de la seva plusvàlua, repartir-la i que apareguin nous agents socials, que podríem dir-li aquesta classe mitja que tu, tu has començat a que anomenar. Que hi hagi més gent que li convingui mantenir l'estatus quo, no? Que li, li convingui mantenir l'estatus quo. Ara, dins de dins del que podríem començar com una, una primera discussió, tenint clar tota la dinàmica de classes en, en, en tota societat, feudal o capitalista o esclavista, eh, a mi m'agradaria dir, d'entrada, que per mi continua aquesta dinàmica vigent. Eh? És a dir, eh, per mi, l'eix o, o la base, la infraestructura social de tota societat continua sent, de, de la societat capitalista, vaia, continua sent la classe treballadora. Aquell obrer manual que més directament pateix les condicions d'explotació del, del capitalisme. Després comencen a haver-hi aquestes coses del llenguatge, no? d'aquestes de, deformacions intencionades entre molts obrers que s'acaben dient ells mateixos classe mitja no? la classe mitja baixa classe mitja mitja, classe mitja alta després comença a haver-hi el botiguer el petit industrial la petita burgesia la baixa burgesia l'alta burgesia, la burgesia, la burgesia mitja bueno, aquí això ja és som, un fotimer però tothom avui en dia si preguntes dirà que és de classe mitja no? des del més ric al més pobre perquè classe mitja és com a mig camí entre el ric i el pobre, no? No, no sents culpabilitat perquè tu no explotes els de baix, ni tampoc pots... Eh, ets, ho pateixes tant, perquè... O sigui, és com a mig camí, uh -huh. no? Lo, lo correcte i lo políticament correcte avui en dia és dir que ets de classe mitja, i és igual. O sigui, ho dirà la persona que cobra 800 euros al mes i la que cobra 2.500 euros però jo crec que això té a veure amb, amb, amb el que des de la ideologia neoliberal es coneix com el fi de les ideologies i el fi de la història i per tant la fi de tot subjecte revolucionari i per tant neguen, neguen de la realitat perquè els convé pel seu projecte eh, d'aconseguir una hegemonia cultural i social, el pensament únic que li deiem neguen l'existència de classes socials no? i de gent que per les seves condicions d'explotació doncs, eh, estigui Dotada de les condicions per aconseguir una consciència revolucionària que vulgui transformar la societat. nega d'aquesta gent. Aquesta gent ja no existeix, ja no hi ha classe treballadora. Ara tots som classe mitja interessada en l'estabilitat d'aquest status quo, com, com tu deies. I els pobrets de classe baixa, no? Sí, aquests pobrets de la classe baixa, però que són gent que no, que no ten penta, no? Com, com que ha sigut més culpa sí. seva que no de la societat. És no? que n'han volgut estudiar <laughs> i que que en seguida s'han posat a treballar el més fàcil, el mm -hmm. que han trobat i sí. és culpa seva. És a dir, que, que, que aquella família obrera que viu a l'extraradi de Barcelona i per què no, segurament a, a, a, algú començaria a posar-se les mans al cap, no? Però l'extraradi per mi continua sent barris obrers, continuen sent nou barris continuen sent el Carmel, bueno una persona que hagi viscut en, a, en aquests barris obrers de tota la vida, o treballadors de tota la vida... O que els porti, nous. O els nous, no? Eh, que porti cinc generacions com a obrer, tu imagina't, quin, que, eh, com a obrer entès, aquella persona que només té la seva força de treball per subsistir. I el um, més important, que els seus pares només tenen la seva força de treball per subsistir, que els seus avis només seus tenen avis, la seva força, exacte. els besavis, etc. No? Quina gràcia li deu fer quan li, quan li arriben, ja li bombardeixen des de la tele, no? Però quina gràcia li deu fer quan, quan li diuen que, que ha sigut pel seu poc esforç, eh? que, que la seva condició és aquesta. Mm -hmm. En realitat, és, és un destí premarcat. Eh? És, un, és una condemna ja social preestablerta. Home, també és cert... Que si parlem de classe treballadora, tindríem que diferenciar i, i això fa complicar una reflexió que, que portada en termes demmagògics és molt simplista, entre una classe obrera del centre capitalista, és a dir, europeu o del nord, i una classe obrera o classe treballadora de la perifèria. Nos mateix, l'obrer a l'Àfrica o l'obrer a Amèrica Llatina o l'obrer a la Xina, que l'obrer que va aquí al polígon a treballar a Viladecans. Uh -huh. Això ho complica sí que és cert que no podem parlar d'una mateixa o una cosa també estaria bé començar a reflexionar eh, fins a quin punt el benestar de l'obrer de Viladecans rau o descansa en la misèria de, de l'obrer d'Angola o de l'obrer de, de la província de Xinjiang a, a la Xina no sé uh -huh. què en opines d'això sí, jo veig interessant eh, bueno, aquesta per fer-ho molt gràficament, Eh, aquest exemple que vam posar de que cinc obrers de la perifèria són com un obrer del centre cinc uh -huh. obrers del centre són com un assalariat de classe mitjana i cinc assalariats de classe mitjana igual a un capitalista és a dir, es necessiten cinc obrers de la perifèria per tenir-ne un del centre cinc del centre per un assalariat i cinc assalariats per un capitalista no? tots ens aprofitem del aquesta força de treball d'uns dels altres no? però al final en benefici d'un sold sí, de capitalista és a dir, és, a, és aquests tants percents d'un 2% de la població a lo millor, que controla un 45% de la riquesa social o sigui, en realitat quan, quan es parla d'aconseguir un canvi i una transformació social en, sempre s'ha de dir que és en contra d'algú i aquest algú són 200 famílies a lo se li vol posar noms i cognoms a Espanya sí a l'estat espanyol són 200 famílies, no, no tens que anar tan més enllà, o sigui, hi ha un, un, una infelicitat. Però no? aquestes 200 famílies hi ha tota una piràmide de sí. persones que, que, que, sobre, que viuen millor mm -hmm. gràcies a la penúria dels altres, no? Inclús l'obrer de la fàbrica que viu a Ciutat Cooperativa, eh, a, Sant a Sant Boi, té que tenir el... Mm, Pues no sé El cotxe, la... sí. Um, sí, tots però... els electrodomèstics... Clar, clar. I, clar. I, I per què té això? Perquè hi ha 10 obrers a Mèxic que viuen amb un plat d'arròs o no? de genties o frijoles, mm -hmm. o que sigui dia. no? I el tio I... de classe mitja, que l'única que des de dir que les seves feines... El que entenem per classe mitja és aquell assalariat, perquè no és un assalariat, que les seves feines són intel·lectuals i de supervisió, no? El típic encarregadet... No, el, les cosetes d'aquesta gent o classes mitjans són els funcionaris gent que, que, que no intervé directament en el, en el procés productiu manualment, no? doncs perquè aquest tio tingui el benestar que té, que si pot apuntar zones mútues, que si pot tenir la segona residència, el sou evidentment que li permet tenir un millor oci etc etc. accedir a un altre tipus d'alimentació el seu propi estrès laboral perquè aquest tio pugui viure així també es necessiten una sèrie d'obrers de Vilaracans, de Sant Boi, al seu voltant, no? Però, Però jo, la baula continua cap baix. Jo penso que és baix. important que no, que no estem dient això perquè la gent se senti culpable i digui per culpa meva cinc persones a no sé on es m'han de gana cada dia i diguis, doncs pues m'apunta una ONG i els envio un euro o a padrino, jo què sé, no? No és per això, és que la culpa no és de, de l'obrer de Castelldefels ni del funcionari de Matadapera, la culpa és de l'estructura social Certo que fa que, que sigui injusta per tothom, no? Evidentment tu com a persona d'aquí pues, intentaràs tenir la millor vida possible, no? Aquí no volem dir, vinga, tots a carregar totxos i... No, no, no. És no. el més coherent, és, no? És, és, sinó que, és bona aquesta puntualització. Sí, no, no, no és clar. perquè se senti culpable de gent, simplement perquè és fer evidència de que el sistema capitalista és injust. Està basat en la desigualtat. Està basat en la desigualtat pel benefici d'uns sobre els altres, no? No, no, evidentment a poder, quan, quan es, sempre es tendeix a parlar en grans termes, no? I, i intentem allò de, Al final caiem en una mena d'obrarisme, no? Tot el millor és l'obrer i tal, i... i bueno... A... No, Això no. no diu que en una societat anticapitalista o un altre tipus de societat no, tinguin, no segueixi havent persones que es dediquin a un treball intel·lectual i, i de supervisió. Però sí que és cert que poden haver-hi rotació de tasques, es pot ampliar l'oci i el repartiment de la riquesa permet que les desigualtats no siguin tan acusades fins a desaparèixer o sigui, al final. El no? treball físic en unes condicions dignes està molt bé i a qui li agrada i és fantàstic, no? Uh -huh. El eh, que passa que actualment les condicions no són dignes i no ens hem de sentir culpables per no voler estar fent una feina física i feixuga. No? Uh -huh. Però sí que reivindiquem tot el injustícia del sistema capitalista. I Bé, doncs, si, si et sembla... Eh, posem el, una miqueta de música, mica de música perquè portem por... una bona estona no, sí, aquí i seguim parlant del concepte de classe horera i ja sabeu que estem a Ràdio Contrabanda, 91.4 i que tenim un telèfon 93 317 7366 Bé, anem amb aquesta canzoneta per relaxar-nos una miqueta i també ser conscients de que estem diumenge al de matí. els mojinos escocios amb eh, mi jefe és un cabrón tu el sueldo sí i sí, sí. me vas a poner un programa de máxima audiencia i me vas a poner un pistó en la playa sí, sí, sí, sí. però bueno míralo que vergüenza cabrón que eres un cabrón bang bang ki yo bang ki yo bang bang bang bang bang ki yo bang ki yo ben pa ka ben ben bang ki yo bang ki yo ben ben ben ben bang ki yo bang ki yo ben no ha estat a una feina on el seu jefe no li deixava fer pipí, trucar per telèfon i prendre un cafè. Eh, sí, per desgràcia ho hem tastat i, i bé, seguim aquí a onda OndaLibre explicant eh, aquesta introducció sobre aquesta, aquesta sèrie de programes que farem sobre història, del moviment obrer català. Avui estem definint conceptes i estem parlant del concepte de classe i ara anem a tapar a atacar eh, el concepte de classe obrera. Abans puntualitzar, eh, això ho expliques tu molt bé, eh, lo de la dinàmica de les classes, la consciència per si i per a sí. Si. Atenció. Com, com seria això? Consciència... A veure, aquí és una mica Jo tinc entès que per si, eh, per si és més un tema sindical, per exemple, i per a sí si, polític. A veure, si, si per explicar aquest concepte, crec jo que primer, primer doncs això, és el que tu has dit. No? És, és, si ja hem establert una dinàmica de classes en totes societats, si ja hem dit quines són les característiques de les classes socials en, en, en la societat capitalista, doncs aquesta... l'antagonisme, polarització, separació dels mitjans de producció enfront d'aquells que els poseeixen, etc etc. no? Per començar a parlar ja de, de com sorgeix el moviment obrer, el moviment obrer, ja ho hem dit al principi, no? Era una expressió superestructural de la pròpia classe obrera. És a dir, abans que hi hagi moviment obrer... Com, com aquella expressió conscient i articulada de les diferents necessitats i de les diferents accions que va fent històricament la classe obrera eh, per aconseguir un major repartiment de la riquesa, i etc bueno, etc. Primer de tot, abans que hi hagi un moviment obrer, apareix l'obrer mateix. I aquest obrer mateix parteix de, de les condicions que permeten l'aparició del capitalisme, ja ho hem dit, aquesta separació dels mitjans de producció, amb, amb, que és el que coneixem com la migració del camp a la ciutat, no? Uh -huh. Això és l'aparició de l'obrer modern. Tot això que ens expliquen que, que, que, a l'escola, no? El tio que abandona uh, el camp andalús, uh, li diu el senyor it andalús ahir te quedes, i se'n va a la ciutat, comença a treballar a la I fàbrica. A la, com es diu aquesta, la doquesa d'Alba, diu... Que recoge les olives per un bocadillo tu padre, i se'n va a, a la fàbrica, no? Això és un procés que, que aquí a l'estat espanyol i a Països Catalans ho vam... Ho vam... patir o viure no eh, molt acusadament en el que és a partir dels anys 50 però bueno, aquest procés és una cosa que ja parteix des del segle XVIII amb, amb el primer proletariat fabril que es dona a, a Anglaterra. Bé, doncs això mm... Abans del moviment obrer existeix una classe obrera que comença a prendre consciència de si mateixa és, és aquesta diferenciació que es fa dins del marxisme entre per si i per a si, comença a prendre en un primer moment consciència de si mateixa enfront de les necessitats de millora laboral. És el que ens coneix com a consciència sindical. I això explica, eh, amb l'altre gran vessant, que és la, quan eh, el moviment obrer. No? O sigui, el primer moment és ser un prou moviment... Doncs que arriben i comencen a demanar a l'industrial doncs, menys hores de treball, o condicions més segures de treball, o salaris més dignes, però comença a tenir una consciència per a sí, per als seus interessos, quan comença a fer política i comença a demanar el millor als poders públics doncs el clavagaram, no? estem parlant dels primers estadis dels primers moments no? canvis en les lleis, en les lleis perquè el sufragi sigui no només pels poseidors perquè això és una cosa que ja vam parlar en aquest programa només uh, per recordar quan, quan el tema de les eleccions europees uh, que la democràcia en, sota la burgesia no, no és una... la primera opció. No ha sigut la primera opció evidentment i, I la primera democràcia, el primer dret a vot, només era entre les classes posseïdores. És a dir, tu tenies que tenir unes certes possessions i una certa renda i podies votar. Però quan la classe obrera se n'adona que ja és un agent social i és majoritari i té un pes social específic i comença a demanar el sufragi universal per tots els obreirs i obreres, és quan s'articula políticament i eleva quantitativament i qualitativament el moviment obrer a un nou nivell. Trist... I és quan adopta una consciència per a si mateixa. Uh -huh. I, és, I aquesta és, diguem així, la, la, les dues eh, grans eh, vessants que articulen el moviment obrer. La consciència sindical i la consciència política. Però tristament això que has dit a les eleccions, encara se senta molta gent que diu està bé que que només es presentin els ric, o votin els rics sí. perquè no tenen interessos econòmics, com el del president del Barça, no? Doncs pues que si un molta pasta així no es robarà. No? Això ho feien a Grècia, no? També, clàssica, pot ser? Sí, sí a la Grècia clàssica sí. pensaven d'aquesta manera. La política Clar. havia de ser per part d'aquells que no tindríem temptacions, eh, entre cometes, eh, Clar, de que... ficar les mans a l'arca pública. I no? com s'ha demostrat que els rics no tenen set de més diners, doncs és molt acertat, no? Bé... Bueno, vull mm... dir que és una que ve de lluny i que encara no ens hem fet. El pitjor és aquesta visió, suposadament, eh, eh, pels interessos de la classe treballadora, que també aboga per l'absentisme, la, per però bé. Bueno, jo no voldria entrar. No? Si ho si, si vols comentar, més que res per, per, per aquesta tendència abstencionista dins de, dins de les classes populars, que diuen que votar és fer-li el joc a, a la burguesia, etc etc. Però, bueno, I... estàvem parlant d'això, que la dinàmica del moviment obrer s'estructura a partir de dos tipus de consciència, la sindical i la política. I aquest és el que es coneix amb molt abreviat eh, consciència per sí si i consciència per a sí. Si. Eh? Són els dos tipus de consciència. Evidentment, la, el grau més elevat de consciència és quan hi ha consciència política. I la qüestió del poder es planteja. La pressa del poder, és a dir, és aquella consigna de la classe obrera ho vol tot. I ho és tot. I sou... <coughs> També és interessant per entendre això, el pas de, de la classe obrera al moviment obrer doncs una cosa que, per la qual va ser molt important la CNT no? uh -huh. en l'època que va ser que va passar dels de, primers sindicats que eren gremials, que eren hereus d'edat mitjana, no? Havia sindicat de Sabater, sindicat, tant no? I abans la CNT va fer per eh, com, eh, com es diu? Rams Indústria. Rams Indústria, o sigui el Matall, eh, el que sigui uh -huh. i abans eh, això va, va unir molt més els obrers perquè tinguessin aquesta consciència a sí no? Mhm. Uh -huh i, bueno, seria això. Sí, sí, uh, aquest és una, un exemple de... històric dins del moviment obrer, és un exemple històric dins del moviment obrer de, de com es comença o de com s'eleva el nivell de consciència de la classe obrera des d'un punt de vista únicament sindical, amb aquella organització gremial que tu has dit, per ofici, i s'intenta donar un objectiu més social, més de, de combat polític, i s'estructura el sindicat a partir dels rams d'indústria prova de que, que s'estava fent un salt qualitatiu és l'hegemonia indiscutible que va tenir la CNT dins del moviment obrer fins, a, fins als anys 30 del moviment obrer català fins als anys 30 i, i, i una mica més enllà eh? després ja quan comença la negra nit franquista això s'estronca per, per la violència feixista. Eh? No I després amb la democràcia cosa. es torna a es troncar, però per altres motius. Per altres motius. Però bé, bueno, això encara falta molt, eh? Ara estem, estem això definint conceptes. I hem entrat ja, eh, jo crec, si ja hem definit classe i consciència de classe, doncs eh, a parlar de la classe obrera, no? Què és la classe obrera i, i, i com es diferencia la classe obrera amb, la, amb les classes explotades que podien haver-hi amb, amb uns altres eh, règims i modes de producció històrics. Música mm -hmm. Eh, i bé, una mica com per introduir tot aquest concepte abans hem dit que les classes, les feudals eh, o la classe de bueno, l'època esclavista es diferenciaven perquè els esclaus eren per si mateixos les eines de treball i a l'època feudal doncs realment havia una espècie de propietat o d'arrendament molt més autònom de, de la terra i del treball però una altra diferència de la classe obrera és que la classe obrera es concentra en un mateix lloc, en la fàbrica, on s'estableix una divisió del treball entre manual i intel·lectual respecte als mitjans de producció, que això és una que no havia passat anteriorment en cap altra època històrica. Eh... I bé, llavors Marx teoditza sobre el tema també, sobre el proletariat industrial, que és un concepte que, que hem dit que va inventar ell, i, i bé, aquí el company ens explicarà una mica més el tema de la disciplina fabril i la socialització que suposo que eren elements importants eh, en aquells en aquells moments mm -hmm. um... sí, sí, sí no, no el, el... per parlar sobre el que és la, la, la classe obrera um, o, o què tenem nosaltres per classe obrera ehm um hauríem de, de conèixer quines són les seves característiques quines són les característiques seves uh, diferents respecte a altres uh, classes uh, que hi ha hagut al, al llarg de la història. És a dir, uh, l'esclau té um, ja ho hem explicat tot allò de que eren si mateix una, una, una eina de treball. El surf estava lligat per condicions de treball a la Terra i per tant no estava separat eh, més o menys. Bueno, no estava separat tant directament dels mitjans de producció i en canvi l'obrer sí. L'obrer és aquell eh, assalariat que està desposseït de qualsevol mitjà de producció i que té que anar a un lloc concret, és la fàbrica, i allà és on s'estableix una divisió del treball molt concreta, també, fins i tot des del punt de vista científic, si no recordem-nos del Henry Ford, eh, que estableix la cadena de muntatge, entre un treballador manual i un altre d'intel·lectual. I tot això s'estableixen unes relacions de producció, és a dir, una, les relacions de producció són aquelles relacions que s'estableixen independentment de la voluntat dels treballadors eh, per necessitats de la mateixa producció és a dir, si tu tens una màquina que fabrica samarretes eh, la complexitat d'aquesta màquina farà que un faci una tasca relacionada amb aquesta màquina un altre eh, la, faci, la faci servir un la repari i l'altre doncs, es dediqui a vendre aquestes eh, samarretes no? aquestes camises aquí ja hi ha una divisió del treball Um, per tant, podríem entendre que la classe obrera, com a, com a classe eh, que modernament neix amb el capitalisme, és aquella que identifiquem, primerament, eh, parlant històricament, és amb el proletariat industrial. Aquest proletariat industrial, que ja hem dit que neix a Anglaterra al segle XVIII, es diferencia, segons en Marx, per dos, eh, dos trets. Primer, perquè, i això la fa classe revolucionària, eh?, Primer, per la disciplina febril, és a dir, amb el serf, quan correava la terra, es guiava més que rep pels ritmes naturals. L'època en què tocava llaurar, l'època en què tocava conrear i l'època en què tocava fer la recollida. Les jornades laborals també depenien de les condicions fins i tot meteorològiques. És a dir, Uh, es treballava uh, una mica flexiblement. Eh? Entre cometes, evidentment. Flexiblement. En canvi, l'obrer al proletariat industrial que va al primer dia a la fàbrica, d'aquest no? obrer històric del segle XVIII, del segle XIX, que va per el primer dia a la fàbrica, ja no veu que sigui a amo del seu temps. No. Té que fitxar a una hora d'entrada i fitxar una hora de sortida té que estar davant de la màquina una unes laboral laborals i esgotadores de 8-12 hores té que de demanar permís al capatàs o l'encarregat de, de planta per poder anar fins i tot al lavabo té un dia establert de descans que és el diumenge o el dia de la setmana que toqui però ja no pot descansar sempre que hi vulgui descansarà quan puguis sortir de la fàbrica i després, té, a part de la jornada laboral, té també, eh, se suposa, que un descans més llarg al cap d'un temps. Això més endavant, perquè al principi això de les vacances i menys pagades ni es... Vamos, ni esmentar-ho, eh? No, no, no es coneixia per res. I l'altre, evidentment, és aquesta concentració en un mateix joc. És una gran fàbrica on el, on el capitalista ha disposat els mitjans de producció i on l'obrer sotmès aquesta disciplina fabril es concentra amb centenars d'altres treballadors i per tant es concentra en un mateix lloc una sèrie de força social, és a dir, social en el sentit de que, de que són 1.500 treballadors a lo millor fent unes tasques per un capitalista per tant hi ha una socialització del treball sota aquestes dues premisses de la disciplina en febril i la socialització que Marx va entendre que el proletariat industrial era la classe revolucionària per les seves condicions socials per la més dotada per acabar amb el capitalisme. Bueno, i també suposo que els empresaris ho van veure i per això tot el tema de les colònies i tot això, no? De separar els obrers dels nuclis urbans i per això suposo que proper programa començarem a parlar del tema no? bueno, el reformisme la, les reformes urbanes venen ta aquí també d'aquí uh -huh. començar a cre la, a, començar a fer grans avingudes bueno, les Champs-Élysées, per exemple de París són fetes sota sota guiaatge militar per per evitar el darrull obrrés és a dir una gran avinguda on els carros i les tropes puguin circular i l'angle de tir sigui molt més directe bueno, això tot té, té a veure amb, amb amb aquesta capacitat revolucionària de la classe obrera. Bé, això és, eh, diguem així, les característiques de la classe obrera sota el capitalisme i el que les diferència de les altres classes explotades eh, en altres moments de la història de la, de la humanitat. Mm -hmm. I bé, després d'aquesta explicació, si et sembla fer una petita pausa musical per després explicar un tema més controvertit, que són les principals... Tendències de la classe obrera, reformistes i revolucionàries les principals tendències que hi ha hagut sí, Exacte. perquè abans hem parlat sobre les tendències de consciència uh -huh. que han estructurat el moviment obrer i evidentment després existeixen principals tendències ideològiques o polítiques sense no? entrar en polèmica sense entrar en polèmica, no eh, sí que cerca el programa amb aquest nou contingut el que vol és eh, tenir com a protagonista el moviment obrer en general no com ha sigut ell Sí, sí, Com sí. M'ha sigut eh? que... Posar-nos una mica per sobre tot això, no? De partit. Bé, bueno, uh -huh. de partit, tot i que de vegades <ríe> se'ns que... veu el lleutor. Almenys ah, a mi. Bé, bueno, sí. Però no es tracta això, No es tracta d'això ni, ni molt menys. Aquesta no és... No és la intenció. Doncs això, anem amb una cançoneta, no?, per relaxar sí. el tema. Sí, sí, és una mica cancion sorpresa, eh?, perquè estàvem buscant la cançó del trabajo de Manolo Escobar. Sisplau, si algú la té, que ens la passi, la, la necessitem, la portem buscant bastant temps. I hem posat una altra que, bueno, serà sorpresa. davant. Doncs bé, continuem a Onda Libre, eh? després. Aplausos. la dura cadena a bajar sin freno y sin fin esto mismo que una condena que ninguno puede eludir no cada zona se con la persona ha grabado sobre su piel y siempre me acompaña como su amigo más fiel con nieve y con frío con la fedele que ha de triunfar porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar todo así por la persona va grabadoso sobre su piel y ya siempre se acompaña como su amigo más fiel Mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor que no más con como la persona agravado sobre su piel y ya siempre te compañía como su amigo más que él. Para arrastrar la dura cadena y trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena no puede eludir El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona Bobona I bé, bueno, el trabajo nace con la persona eh, Sí, no oblidem que el trabajo... Era Rafael, eh? No sí? era Manolo Escobar eh, No, no, és que no, no hi havia manera I dic, bueno, un contemporàneo, no? El trabajo nace con la persona No oblidem que el treball ve de Tripalium, que és tortura en crec eh, Però, bueno, el treball en si sí no, no és que sigui una tortura La tortura és les condicions que ens sotmeten, no? Per, per treure un profit d'aquest treball Eh... Bé, eh, bueno, sembla que tenim una trucada eh, estàvem començant a, a parlar sobre les principals tendències de la classe obrera reformistes i revolucionàries eh, i, i bé no sé si vol parlar en directe persona, sembla que no eh, doncs bé dintre de les tendències reformistes de la classe obrera eh, que anomenem en molts casos socialdemocràcia Eh, podríem englobar alguns partits actuals el PSOE eh, Iniciativa per Catalunya als Verds no? per, per posar uns exemples no? eh, i aleshores els reformistes el que busquen és un canvi gradual eh, del sistema des de dintre eh, això serien totes les tendències reformistes i les revolucionàries per entrar a banda el eh, màxim exponents de revolucionària de tendències revolucionàries als anarquistes i els comunistes busquen una ruptura revolucionària immediata no, I, bueno, no sé si vols comentar tu una miqueta o bueno, comento jo mateixa la, la diferència entre comunistes i anarquistes a, a grosso modo eh, seria que els anarquistes busquen també una transformació social eh, i l'emancipació de classe obrera però eh, busquen una, una ruptura eh, també i abans, immediatament, després de la ruptura, doncs la llibertat absoluta, no?, l'anarquia. Sense estat, vaig. Sense estat, sense i... estat sense... el dia següent de la revolució. Sense cap autoritat, immediatament. I els comunistes, eh, doncs, pensen que s'ha de passar un procés previ, que és la dictadura prudetaliat. És no? el període aquest de... Període de, transició. de transició. Però, bueno, eh, encara que diguis que, que poc es diferencien, no?, Eh, això, ha que, per, això ha donat per... Que la gent, per... malauradament, sí. es mateix per això. Es matés, s'ha sí. sí, d'arremar sí, el sang. Esperem que durant aquests programes no es derremi el Encara mal, que, sí. bueno, eh, que és un tema controvertit, no? Però també volem buscar una mica els punts d'unió entre un i altre i veure que tots som hereus d'una mateixa tradició, no? Eh, I bé... Bueno, aquí teníem, suposo que ha quedat clar reformistes, revolucionaris espero que ningú s'hagi ofès d'iniciativa per que torni els vers bueno, i si se ho que es foti després no, de l'últim d'això de l'interior sí, que es foti bastant <laughs> eh, sí. i abans, eh, després bueno, un altre tema que teníem com per parlar important sobre la, la classe obrera no? eh, teníem aquí apuntat aborgasament de la classe obrera com a tema, no? que dius ah, ara què, què ve això no? eh, bueno, últimament hem viscut en una societat de parlant de Catalunya i de tota la com dir països catalans tota, tota aquest, aquesta zona parlant, no? home parlant de classe obrera, i en concret la més propera nostra, que és la dels països catalans, mm. jo crec que si parlem de la història del moviment obrer, parlem de les seves tendències polítiques, que tu has dit, eh, entre reformistes i rupturistes, i també les tendències actuals, que esperem que la història, el nostre repàs a la història del moviment obrer ens acabi donant idees, pistes, per entendre les tendències actuals, que en certes anàlisis diuen que actualment... Estem la... sortint... La classe obrera s'ha borgesat i, per tant, ha desaparegut com a subjecte de canvi o subjecte revolucionari, no? Clar, però a eh, la contradicció ve molta gent no?, que, de repent, de sobte, perdó, eh, veu que aquest benestar del que ha gaudit durant aquesta època, que ens pensàvem que era eterna, ens pensàvem que la gent de nostre, que era jove, no?, de nostra generació, que abans era així, ara és així, sempre ho serà, no? que sempre s'ha estat bé, no? Sí que havíem sentit els avis, havíem passat gana, els avis, però teníem un bon nivell, no? S'està perdent marxes estan forçades... Eh, que aquest aborgesament on queda realment, sí, no? Sí, perquè havia un consens social des de la transició de, bueno, ara estem tranquils, vivim bé, tal, tal. Però ara estem tornant a unes condicions materials tan paupèrrimes que, que s'està desmuntant una mica tot aquest paradigma, no? De, de la classe mitja per tothom, que no? per a tots, tal. Ara és una mica el que dèiem en el text, no? Col·loquialment es diu... Vivim en pisos petits, comprem sous baixos, eh, no sé, uh -huh. totes aquestes coses que són evidents, no? que tothom tindrà mil casos que li han passat o en la seva pròpia pell o, o el que sigui, no? I gaudim en molts casos d'on ser benestar perquè els nostres pares han estat millor no? i ens poden eh, ajudar o tenir un recolzament. Però realment, penseu, amb els sous que tenim la gent jove... I podríem, quin nivell tindríem realment sense cap recolzament? Bé, bueno, tot això volem analitzar-ho, perquè... És, és molt complexa, això, no? O sigui, no és, és que tingui dir... una importància en si, que la té perquè és el moment que estem vivint present, només que per fer patent que la situació pot canviar, pot empitjorar, pot tornar a millorar, vull dir, és fluctuant, vull dir, no sempre... No, no estic d'acord això, eh? Clar, vull dir, cap, cap... No és per La història del moviment obrer coneix, eh, diguem així, puntes... Uh -huh. i baixades i, sí, és, i això, si, si d'alguna cosa crec que ha servit el programa d'avui és tant per entendre els conceptes bàsics com per entendre que això és fruit de la lluita de classes o el, ca, el, el que, nivell de la lluita sí, de classes exacta. determina l'evolució de sí, les condicions laborals per exemple, el cas paradigmàtic de, no? de les 8 hores no? eh, uh -huh. es va lluitar molt per poder treballar 8 hores al dia va haver morts, va haver tot tipus de protestes que ja anirem explicant no? començaven sí, sí, sí. es treballar en catorze hores, després treball infantil treball infantil 12 hores, 8 hores i ara eh, sembla que es volen tornar a pujar les hores laborals Man, de seixantas seixanta cinc hores exacte i llavors eh, estem tornant a en, enradera amb mm -hmm. tot el que això suposa però bueno, que, que jo crec que també fer un repàs a la història del moviment obrer no és només per veure amb um, el bé que estàvem abans i el malament que estem ara perquè és que la història del moviment obrer, ja et dic per mi és una història que el que, que ens ha d'ensenyar és que si alguna vegada deixem de creure en nosaltres mateixos això s'ha aprofitat per la burgesia per entrar saco i començar un altre cop a guanyar el terreny perdut és el que està passant no? i també mm -hmm. bueno, és terreny abonat per la dreta Exacte. sobretot bueno, més que també és per, per veure que no ens han regalat res, tampoc no. I que tenim unes tradicions pròpies també culturals i de moda de vida. Vaja, jo crec mm -hmm. que és en definitiva la història del, del moviment. Per conèixer la història del moviment obrer és conèixer això. I dignificar una mica, de, ara que està tan de moda memòria històrica, pues, la memòria històrica de tot el moviment obrer des dels seus inicis. Bé, bueno, no sé si ha servit, jo crec que sí, espero, als oients, tot aquest repàs conceptual que hem fet, Uh, sobre, sobre classe social, sobre classe obrera i sobre moviment obrer. Uh, si us sembla, fem la lectura d'un text d'un historiador, és el Manuel Tuñón de Lara, que resumeix molt tot això que estem dient. Eh? És, un, és una mena de resum acondensat en vารies línies sobre tot això que hem parlat del naixement de la classe obrera i la seva culminació en moviment, en moviment obrer. Uh -huh. I bueno, si us assembleja després del text, ja és per, per acomiadar-se, no? no? és sí. Abans del text, ah, vols posar una cançoneta, Com no? Com vulgueu, sí. si voleu posar és una cançoneta. És ho per temps. temps, eh? Ho he per sí, temps, llavors... Sí, sí, no, en... pensàvem que ens quedaríem curts i al final... Llavors, si et sembla, per temps ho llegim i això ja és el, el, el final, ja després, ja, amb això que acabem el, el programa. No mi em sap greu, ja m'agradaria... Sí, sí, ja m'agradaria haver posat ara una cançoneta, però és que ja se'ns se ha tirat el temps a sobre. Igualment, la cançó que hem posat última ja ens ha deixat ben <laughs> tiesos per un rato, o sigui que... Si més dilatat començo a llegir aquest introducció a la història del moviment obrer. Això que en diem moviment obrer és de fet una superestructura de la divisió de la societat en estrats o classes socials. En el curs del desenvolupament històric arriba un moment en què ben s'ha produït el divorci entre el treballador i els instruments de producció el primer només compta amb la seva força de treball i la de vendre el propietari dels mitjans de producció, el qual se sol anomenar capitalista. Aquest home que ven la seva força de treball per un salari i el qual ja no pertanyen els béns produïts per a ell, és l'obrer, en l'estricte sentit de paraula. Aquest fenomen es produeix de diverses maneres i a través de moviments històrics generalment complicats, l'acumulació primitiva del capital, el desposseïment dels camperols de les terres on treballaven i que conreaven, la creació de zones de mercat on impera l'economia monetària i l'augment de la demanda, el pas del taller artesà a la gran manufactura, etc. Al capdavall del procés històric, al llarg del qual es va separar el treballador dels instruments de producció, apareix en perfil definit la classe obrera es desenvolupa de les forces de producció, els progressos científics i tècnics, el comerç colonial en gran escala, etc., han constituït el motor popular trans... propulsor d'aquesta transformació. Ser obrer es pertany a la classe obrera per raons objectives, independents de la voluntat del subjecte, fins i tot sense que aquest tingui consciència d'aquest fenomen. Per això hi ha un primer període en què va apareixent la classe obrera sense que existeixi encara un moviment obrer. Aquest és necessàriament un fenomen posterior que es produeix en el moment de la presa de consciència. L'obrer té consciència de la seva funció social i aquesta consciència suposa necessàriament la de l'exigència d'actuar solidàriament amb els altres obrers, punts que la producció és un fenomen social i no individual. Sorgeix llavors l'acció unida d'obrers agrupats per llur pertinença, el mateix taller o fàbrica, o el mateix ofici, o la mateixa localitat, etc. Hi ha un primer moment en què l'acció unida no suposa encara la idea d'associació. Espanya ja hi ha vagues en el segle XVIII, i tanmateix l'associació d'obrers no apareixerà fins ben atrat al segle XIX. Un gest de rebel·lió, per exemple, la crema d'una fàbrica a Barcelona, precedeix també naturalment l'acte reflexiu i continuat de l'associació, Qualsevol acte en què l'obrer intervé com a obrer, bé que sigui esporàdic, constitueix ja un exemple de moviment obrer. Tanmateix, més generalment, s'entén per moviment obrer l'associació d'obrers amb fins professionals, sindicals i també en fins polítics, però condicionada o matitzada per la seva natura obrera, partits polítics obrers o que així s'anomenen. És evident que l'estudi del moviment obrer, que comprèn el de totes aquestes associacions, unions permanents o momentànies, partit, etc., el de llurs, activitats, decisions i vida, relació, s'estén naturalment als obrers agrícoles, bé que siguin anomenats paons, jornalers, treballadors fixos o eventuals. En, el temps, en els temps moderns es consideren dins el moviment obrer bé que puritat es tracta de treballadors assalariats però no d'obrers, els mateixos fets i fenòmens relatius empleats, banca, comerç, altres serveis, la majoria dels funcionaris, etc. Tots s'integren dins el que actualment en diem conjunt salarial i venen llor força de treball mitjançant la realització de serveis a canvi d'un salari. En aquests casos en diu generalment sou. En els nostres temps, tots aquests treballadors tenen llurs pròpies organitzacions sindicals que s'articulen o s'integren dins les altres més vastes que constitueixen el que en diem moviment obrer. Bé, doncs, uh, fins la setmana que ve. És que realment sí. ja està, se'ns ha el a temps fos. a sobre. Bé, bueno, esperem que us hagi agradat, esperem que us hagi picat la curiositat i la setmana que ve no l'altra. Sí, eh... és per cert estigueu aquí, que ja sabeu que el programa és quinzenal. No ho havíem dit. No, havia... no ho havíem ho hem... dit. Sembla que ho comentat al principi. Crec que no, eh? Però bé, el programa, per, ah, per tema clar. de qualitat, eh, perquè sí. aquests programes necessiten molta preparació, eh, ho farem quinzenalment. I, bueno, us farem les vostres col·laboracions a través del correu electrònic o del blog, que el blog de... segueix com funcionant el mateix blog. 3uladoles.espaialliberat.blogspot.com ah. I... I bé... Fins d'aquí 15 dies, que exactament serà dies. el dia 27 de setembre, una nova entrega d'aquest Onda Libre amb els nous continguts que parlaran sobre història del moviment obrer català. Doncs això, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i seguiu escoltant aquesta a la vostra ràdio lliure. Eh, doncs moltes gràcies, una abraçada i fins aquí dues setmanes. No deixeu d'escoltar Contrabanda 91.4. Adeu. Mm -hmm.